Bevezetés. Próbált nem felnézni. Kinyúlt, elvette a feléje nyújtott papírdarabot. Át kellett másolni az öt számjegyet a fekszni tartó lány karjára. Már volt rajta egy számdelekopott. Lalea a bal karban nyomta a tűt, rajzolt egy hármast, igyekezett gyengéden dolgozni. Szivárgott a vér. De a tű nem ment elég mélyre, újra meg kellett húzni a számvonallát. A lány meg sem rezzent, pedig Lale tudta, hogy fájdalmat okoz. Figyelmeztették őket. Nem mond semmit, ne csinálj semmit. Lale letörölte a vért, és zöld tintát a sebben. Siess, súgta Pepán. Lale túl lassan dolgozott. A férfiak karjának tetoválása se könnyű, állapította meg, de a fiatal lányok testének megjelölése félelmetes. Lale felnézett, és...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 Bala erősen megszorította a karját, hogy megállítsa. A lány ránézett. Csitt, lehelte a fiú. A fehér köppenyes elengedte a lány arcát, és elment. Jól van. Suttogta le, le és nekilátott a maradék négy számjegynek. 4902 Amikor végzett a szükségesnél, egy pillanattal tovább tartotta a kezében a lány karját, és megint a szemébe nézett. Kipréselt egy kis mosolyt. A lány egy még kisebbel viszonozta. De a szeme ott táncolt Lale előtt. Amikor belenézett, Lale szíve, mintha egyszerre állt volna le, és kezdett volna először igazán várni. Dübörögve, szinte, azzal fenyegetve, hogy kibudik a melkasából. Lenézett, mert, mintha hullámzott volna alatta a föld. Újabb papírt nyomtak a kezébe. Siess, Lale! Súgta sürgetően Pepan. Mire újra felnézett, a lány már nem volt ott.